När julen nalkas, är spel och film heter Julklappa. Tillsammans har de inte alltid slutat med succé, men trots det så slutar inte Hollywood att försöka. Detta avsnitt tillägnar vi spel som blivit filmatiserade. Mario Mario och Luigi Mario. Max hur ju dina tv-spel vanor. <laughs> <laughs> kan väl bli Mario kort ett par gånger om halv, i halvåret, men är. <laughs> Om vi går igenom längre tillbaka TV, Nintendo mm. Super Nintendo Sega Är något som... det är bara Nintendo Som jag kan spela lite hos kompisar och Fick låna någon gång ibland Han var på semester och sånt där yeah, okay. Kunde okej. Turtles Super Mario och sånt ja. Duck Hunt var <laughs> <laughs> framför tvn Precis framför tvn för... Skötsligt <laughs> Skrattande hund den ja, ja. Ja. Fina, ja. Minnen, fina minnen ja, så Både på Mario Och uh, där uh, Gick varmt i Amazus Och uh, ja Spel som har blivit filmatiserade Går ju väldigt sällan bra Det är vissa som har räknat som Successer har varit precis på gränsen kanske Mm spännande <laughs> Jag kan säga, vissa, eller tvärtom har det inte gått mycket bättre eller har de spelen som är sämst, är ju typ de som yeah. filmer som blir filmar eller blir av spelstillä. Det brukar bli så att de förlitar sig på filmens popularitet och så ansträger man sig inte riktigt. Nej, precis. Och vi har ju en sådan i E.T. Det är väl mest <laughs> mytomsbundna spe spelet. Mm som existerar att de <gör> Atari grävde ner spelen i öknen <gör> <och gör> nej kan så det så stämma det känns ju kryddat alltså. ja, jag vet inte riktigt om det stämmer <gör> men ja det går ju rukten om det ja, står och har fått ganska fint mittagande eller dataspel ja, det, ja det, har, det har något ganska bra faktiskt, mm. jag tror de har blivit bättre på det Mm, tänker ja, man tillbaka till och äh, ett Nintendo spel och så här så väl, blev de aldrig bra. är <laughs> inte riktigt häftigt som film inte Det när det de blev 16 bitars på Super Nintendo eller Sega med Wayne's World och sådana här spel. Ja, Wayne's World spel? <laughs> ja, ja det gick ju ett helvete kan. Hur åh ja. Fuck, hoppa, det hoppa konstant, hoppa jag runt jag. på trumma och, och väldigt så här dumt. <laughs> ja, det är det något headbang <clears throat> Men spel som blir filmatiseringar började faktiskt 93 med den fruktansvärda Super Mario Brothers. Gillar inte ja, Jag ska bara... Vilket haveri! Jag bara Nej... Ja, det är ett... ja Nej, <laughs> alltså de försöker verkligen. Det är en ambitionsfilm, men fan vad det faller platt. Alltså, det så... ja. Lite backstory. Super Mario Bros. blev ett tv-spel 19... 1985. Mm. Mario har ju funnits lite tidigare i både Donkey Kong och till och med fanns ett spel som het, bara hette Mario Bros. Innan han blev super. Ja, ja det är ett eget universum där. som Marvel. <laughs> mm, ja. Men Donkey Kong är du med i Mario Kart till exempel Ja nu. Jag i varannas show world ja, De har vi gjort det nu i alla fall mm. yeah. Innan var det mer Mario Nu är det Expanded Universe <laughs> Spel <laughs> <laughs> uh, Där blev ju faktiskt Tecknade tv-serier mm -hmm. På slutet av 80-talet uh, The Super Mario Bros Super Show Kom 1989 Okej okay. Inte en del av min barndom ja, jag, jag gillar den, jag hörde den hör en del på mm -hmm. fall. Tillsammans med Captain N The Game Master Det är <laughs> Nintendo-spel <laughs> Blandat i ett De ja. kille som hamnar i en tv-spelsvärld Och så träffar han Mega Man Och massa andra Karaktärer som, som från, från olika spela? Ja, och något ja. Liknande, mm. det något liknande Fast i ja. Och så hade han då en Zapper som vapen, den här pistolen ah. som man använde till Duck Hunt Okej. Okay. <laughs> Rida på Dachhunds framgång. Ja, alltså, ja, han använde ju alla de här powerglove och allt det här. Alla accessoarer som han fick till Nintendo, eller man kunde köpa till, rättare sagt. Mm. Men ja, det följdes upp av en uh, The Adventures of Super Mario Bros. 3 1990. Mm. Baserat på tv-spelet Super Mario 3 då. Men det gick bra ja. ändå. Ja, det, det var väl löjligt som det ska vara i Super Mario. Men det, ja. tecknat, det funkar. Det, det funkar, kan jag säga. Jag, jag var ju underhållande. Mm. Det var ju runt 90-91 jag såg mm. det. Så det var en perfekt ålder för mig när jag var 6-7 år. Ja, det är just det att det funkar bra tecknat. Men det är inte självklart då att man ska föra det till live action film Nej, precis. Då, då är ju frågan hur man ska göra det. Går det att man, göra man, rättvisa? Ska man göra det liksom superlöjligt som Super Mario faktiskt är? Ja. Yeah, yeah. mm. Eller ska man försöka göra en seriös take på det? Mm. Och det är där det börjar gå ett helvete med den här filmen som kom <laughs> 93. Första domino fall. <laughs> För regissörerna ville ha en seriös vuxenfilm. Filmbolaget som var lite mer införstödda på <gör> källan ville ha en barnfilm typ. Så det är inte direkt. alltid regissörerna som gör rätt och bolagen som gör fel här tycker jag att det är tvärtom. om att det var bolagen hade faktiskt rätt. Ja. Jag tror det är rätt <laughs> väg att <gå. laughs> uh, Det där, där finns statements från skådespelarna själva som bevisar att regissörerna hade ett riktigt koll. Nej, det var väl ett par så. va? Som... Ja, mm. ett gift par som tydligen enligt Dennis Hopper hade mer kontrollbehov än att koncentrera sig på om filmen blir bra eller dålig. Nej, nej. Jag kan inte riktigt visst vilken, vilken balans du vi vill ha. Vilken ton filmen ska du ha. All ja, over the place. Ja, det, blir, det blir en soppa. Ja. En 90-tals suppa kan jag säga. Ja, det kan För man säga. Det, det är verkligen det skriker 90-tal. Ja. Den stora Bob Hoskins har sagt att det är den värsta filmen. Det är verkligen. Jag han och John Legosiano som spelar Luigi, de, de ja, den stöp ganska hårt att ta sig igenom arbetsdagen. inget 2 har erkänt detta. Alltså. Ja. Man <laughs> de visste att filmen skulle bli skit. Ja, Lycka Enjoy the ride. Ja, jag, jag minns själv när jag såg den första gången. Alltså, du var liten då? Ja, det var ju runt 93 när den kom ut ja, ja. på VHS. Åh oh, nej, så besviken ett litet barn. Ja... Vi har ju vi har den här stora dinosaurien King Copa som är den stora skurken i Mario-världen. Mm. Här spelas den av Dennis Hopper som ja, förutom en konstig frisyr så ser han väldigt mänsklig ut. Ja, det, ja. Ja, det är anstängt. Ja, liksom, Helt plötsligt King Copa är en människa, vad fan... Ja, det är sant. Och de här svamparna Som man hoppar på skjultpaddarna De är ju putsväck ja. Vi får en Yoshi Den här lilla dinosaurien Vi känner igen från mm. Super Mario World Och alla de här mm. Men ja Det enda som är bra i hela filmen Alltså den dinosaurien hade kunnat vara med i Jurassic Park Nästan ju ja. inte ja, gullig comic relief Ja vill, lite, uh, lite fanservice. Man. Ja, men sen, sen är resten skit. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Alltså. Det är något man kan säga bara om man vill hur fel det kan gå när Hollywood tänker och snett. <laughs> <laughs> ja. uh, jag kan säga att uh, inspirationen till detta avsnittet fick jag från den filmen. <laughs> mm -hmm. jag, jag, jag bara tänkte alltså detta är det är så full måste säga och vundas alltså, det är så hemskt. Ja, det var inte lätt att säga men det... Nej, det är <laughs> Men då finns faktiskt ett fan av filmen. Mm -hmm. Bob Typ på <laughs> Han tyckte hans pappa gjorde en jättebra insats. Oh, pappas pojke. <laughs> han kanske visste hur full pappa var. Mm. pappan var han har kanske sett pappan var full på andra tillfällen man liksom, shit kan du spela så bra när du är full alltså mm. ja, då är en jävligt bra insats Tom Hanks ville faktiskt spela han var ju i den här filmen men uh, han blev nobbad för de trodde inte han skulle kunna vara med i en blockbuster efter. Philadelphia, eh, samma tör, år. Tör, Jaha, ja. Störma. Tar någon hutch. Philadelphia kom Ja Det samma år. Ja, år ju, men han kom nu med i den filmen efter. Han blivit nobbad. Så mm. det, det är guldvattnet. Jag det, jag göra det seriöst. i hållet ja. istället? Alltså Med tanke på att Tom Hanks kanske inte hade gjort en riktigt dundor hit innan. Nej, det var mest Trump's Ja så det kanske har varit i kistan för hans karriär istället. Då vi för att han har ju inte fått forskamp och alla de här. Inte Ett åtminstone en Nej, sant. Så det är rätt sjukt. <laughs> Dennis Hopper förklara hans deltagande med det här. I made a picture called uh, called uh, Super Mario Brothers. And my 6-year-old uh, son at the time, he's now 18, he said, "Dad, I think you're probably a pretty good actor." But why did you play that terrible guy King Koopa in Super Mario? And I said, "Well, Henry, I did that so you could have shoes." And he said <laughs> and he said, "Dad, I don't need shoes that much." <laughs> Ouch. I have forklara mer att it was a nightmare, very honestly, that movie. It, it, it was a husband and wife directing team Who var both control fix And wouldn't talk before they made decisions Jag är inte överraskad Jag blev förväntad Att han gick med på det Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner Och Michael Keaton Blev erbjudna rollen som King Koopa Men alla tackade nej. Smart nog Wise guys Ja, man nog inte säga Bob Hotskins var lika... Ja, varför gick han med på det? Han är en stor ja. ja, för att det gäller han, han har nu blivit pressad av sin son. För jag vet att man vill ju gärna bli, bli sedd som en hjälting som sin ut ja. sina och... Många som jag tar sådana roller för att göra sina barn glada. Ja, precis. Så jag, jag tror att detta är ett sånt här fall. Ja, yeah, så det är inte att deras karriär så kan man förlåta. Ja, uh, precis. Men han uttrycker sig så här. It was a fucking nightmare. <laughs> <laughs> Milt uttryckt. The whole experience was a, was a nightmare. Uh, it had a husband and wife team directing whose arrogance had been mistaken for talent. Uh, after so many weeks, their own agent told them to get uh, off the set. Fucking nightmare. Fucking idiots. <laughs> Ja för fan Jag tycker att vi har gett den här filmen Men all uppmärksamhet jag <laughs> Harold Ramis Tackade den i regisstolen Så vi fick de här två Det var klokt av honom <laughs> Det här hade kanske blivit bättre med Ramis men, uh, Han hade inte behövt ha här i Nej, inte Dustin Hoffman som ville göra den för, för sina barn också Ja Åh oh, gud, den är så dödlig. Nej, ja, det är hemskt Det är hemskt ja. Ah, ja, nej. Som, Det är precis som att ingen är som är inblandad vet vilken film de vill göra Det är så spretigt Nej, och... ah, det är jävligt ja, Det är lite jubb <laughs> Det är jubb att säga igenom Nej, <laughs> ja, det är hemskt Hemskt, hemskt, hemskt, hemskt, hemskt, hemskt. begrav eh, Jag kan säga att Nintendo har inte gjort en filmatisering efter detta Nej, jag undrar varför nu jag kan säga under tiden Denna film Så börjar de planera en film på Metroid en, Ett rymdspel Med en, en tjej som är rumdkrigare typ, mm. Om jag inte minns fel Men det projektet låg de ner så fort denna floppa Ja, men det kan jag tänka mig Det, det är lite inspirerad. Nej, jag fattar inte ah, Gud, jag är men fighting spel däremot. Street Fighter 1994. Oh, ja. Jean-Claude Van Damme. Det är en utsag. Nej, det är inte din grej. Of bit. Jag, jag tyckte faktiskt att den var helt okej okay för sin tid. Mm. Men Jean-Claude Van Damme. <laughs> jag försöker vara positiv här. Men äh, skulle den komma ut så här idag? Så? Nej, verkligen inte. Nej, det känns rätt bäst alltså. Det gör många av de här filmerna. Regi av Stephen E. De Sousa Som är mer känd som manusförfattare Till Die Hard 1 och 2 Oj. 48 timmar Oj. Och The Flintstones <laughs> Spretig karriär ja. ja, Så han har ju bara massa skit På sitt cv Men kanske inte som regissör då. Inte en jämn <laughs> Och så då Jean-Claude Van Damme som hur rollsinnor har varit. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara den här filmen. Alltså det, det är en insatsstyrka som ska rädda världen från den under M. Bison som spelas av Roland Julia. Ja, han var bra i alla fall kan jag Han ja. sista roll, var det Ja, den här sista rollen, det var hans sista roll. Han är precis efter ja. inspelningen. Så att den tillgängande är väl honom tror jag. Mm. Och innan dess har han precis slut på stort med familjen Edams. Mm, han är väldigt karismatisk. Ja. Jag tycker jag är synd att han försvann. Vi har även Kylie Minogue. <laughs> Minogue. Minogue. <laughs> Rankar 27 på Empires lista av de 50 värsta filmerna ja. 2010. Uh -huh. men eh, jag, kan jag kan tycka att det finns många fler filmer som är semma <laughs> <Okay. medan> faktiskt. <laughs> Får så. Men eh, ja, det, det skulle definitivt inte komma fram till bästa filmerna långt före. <laughs> du tycker den passerade? Mm. Hugly. Nej <laughs> alltså för, för sin tid så var det väl en okej okay actionfilm alltså 90-tals action. Ingen popcornroll Man går på på bio Men säger hemma så En lördag När man var yngre ja. Ja. Men Just det att jag har ett alltså, Film av fighting-spel Det känns ju så krystas <laughs> Ja, det de, de, de, de, de kan funka faktiskt ah, Okej, okay. vi kommer till flera exempel nu. <laughs> ja. Van Damme jobbade på en uppföljare Till den här 2003 oh. Med Tänkt med Dolf Lundgren <laughs> Okej okay. Sin radokompis från uh, Universal Soldiers Den uh, de skrotades för en Reboot istället 2009 Kom en uh, Legend of Chun-Li okay. Och jag kan säga att uh, den <fick>, fick väldigt mycket pisk. Ja, kan jag tänka mig. Den påstår att uh, 94 års version var mycket bättre. <fick> ja, det känns dödigt bra. <fick> mm. <fick> kan jag kan säga. Den här gudfadern i Jaffan. Ja. <fick> Året efter gick det bättre för Fighting Spales-filmerna Mortal Kombat mm -hmm. 1994. Gick det bra alltså? Ja, den gick inte så bra i USA Men räknar man in Den internationella marknaden Så blev det en hit ja, det inte Ingen, ingen super så. Men de tjänar in pengarna Och lite till Ja, ja vad kan man säga om den? ja den lyckad? På Paul vs Anderson Ah, den jävlar Han är inte redan här <laughs> ja. Sen har vi Robin Shoe som Liu Kang Hur och sin havan väldigt lik Jason Scott Lee från Jojubukarna. Äh, mm. mm. Så jag tar ofta fel på dem. Eh, uh, så jag får inte glömma Christopher Lambert. The fate of billions will depend upon you. Så <laughs> lik. Aha, vad menar du då? Ja, jag helt tjäftigt i den här filmen. Eh, <laughs> <laughs> uh, Lena jag vet, jag vet, jag vet inte, vet inte hur jag förutsäger teamen men han återkommer i den här podden, kan jag säga, senare. Eller i detta avsnittet, men jag. Uh, Kari Hi Hiroyuki Tagawa har vi nämnt tidigare. Han är med i Apernas planet, remaken av Tim Burton. Mm -hmm. Han spelar även mot Dolph Lundgren i någon showdown i Little Tokyo, tror jag han heter. Mm. Uh, vi spelar väl ofta mycket i yakuza gangster har här, här är han ju också skurk Shang Tsung. Mm. Uh, vi får uh, Bridget Wilson som var trevlig att titta på på den tiden kan man tycka. Okej. Okay. <laughs> uh, kan jag ta en film långt. <laughs> <laughs> uh, jag kan ju säga att hon är med i den sista actionhjälten. Spelar uh, uh, Jack Slaters uh, dotter. Alltså, yeah, yeah. Den här actionhjälten som av någon spelare egenspelare. Brandon Lee skulle ha varit castad i den här filmen, men Han dog, ja. dog innan produktionen här började. The Crow. Ja, precis. Det är en tragisk händelse. Mm. Att säga. Eh, soundtracket i den här filmen gick, gick platinum efter två veckor. Oj. Eller innan två veckor till och med. Det är ganska strunt. Det, <laughs> det, är, det är nästan soundtracket man kommer ihåg. Ja. Du, du, du, du, du, du. Ja. väldigt mycket tecno tidstypiskt Jag kan säga den här skådespelerskan Tracy Lords gör har en nutt track till och med mm -hmm. visar att hon är många sysslare jag, och... jag vill säga. man säger <laughs> doppat många vatten Ja. har doppat mer än tår kan jag vilja säga alltså. Yep. yep. Jag det inte, jag, ja, jag ska inte det. Alla har vi ett förflutigt. Ja. Hon har Bridget Wilson provade flera gånger för uh, hennes roll. Men uh, på grund av den långa castingprocessen så skete hon ner det och gjorde Billy Madison med Adam Sandler istället. Mm. Ja, okay. Och uh, då tog Cameron Diaz över tack vare okay. det Mask. Ja. Men skadade sig innan filmningen började. Men uh, du har gått så lång tid så att Bridget Wilson var tillgänglig igen efter mm. Billy Madison, så hon fick rollen, slut. Tur där. Kanske då för Kameran Diaz? kan man, det, ja, kan man väl säga. Ja, alltså. Det är kanske inte gått lika bra om hon inte hade den här rollen. Jean-Claude Van Damme tackade nej till en roll i den här filmen för att jag har Street Fighter. <laughs> Åh, oh, stoppa. Jag kan säga Spielberg. Skulle faktiskt göra en kemio i den här filmen också. Fan är ett fan av spelserien. Ja det är ett kul spel. För man kan inte ta för en. det. Har ju det har man ju spelat. Ja har man så testat ja. Är det är ett... KO! Fight! fight fight flawless det... victory! Eller är det är tecken? Ja det är nog tecken ja. ja det är typ samma. <laughs> Jag tänker mest på den här guben. <går> alltså, ah, okay. ploppa fram när man äh, gör någonting. Någon special av ett Vad Poppa upp och håll äh, det. blir kanske för mycket blod om man tillfället. Så hoppa fram, fram och upp. <går> <går> Som hunden i dag Är äh, ungefär, kanske. <går> Jag vet inte. Jag, jag har aldrig varit duktig på motorkombat så jag vet inte. Nej, ja, eller bara trycka på alla knappar hela tiden <laughs> Ja, är så jag får ja, Finns det jag... någon annan teknik bara... Det finns ju massa kombinationer men Aha. Jag bara sitter och trycker på knapparna när jag spelar mot min bror där, Jaja, så... Bård, <laughs> Han Ja, ja, på blir alltid fly om jag lyckades vinna någon gång för att jag bara tryckte på knapparna. <laughs> Jag yes, hade studerat liksom Ja yeah, han har studerat alla kombinationer Och och dem utantill Och allting <laughs> Nej ja, det nej, och det finns folk som är värre än han också Ja <laughs> För det han har finns... faktiskt sitt ja. liv Men <laughs> det är inte alla som är. varit ja. uh, Sean Connery tackar, tack, tackar den här till Gustav uh, Lamberts karaktär ja. För han ville spela golf istället <laughs> Yeah, var in, han var inte intresserad av att göra någon fysisk. Han hade inte behövt göra det heller. Nej, i tror jag. la in pengar på kontakterna. <laughs> en häftig grej som hände var att de använde teamets läkare som äh, vakt också. Mm -hmm. och någon gång hade Tom Cruise gått in och tittat för han var i närheten. Men äh, verkten hade kickat utan. <laughs> Ja, den kom här, det jag. sitter ju på fullaste allvar. Det är inte ens Tom Cruise får komma in här och titta. <laughs> <laughs> Men Nu kommer till själva filmen. Gillar du den? Ja, det är ju också lite, precis som Street Fighter, att den är helt okej okay för sin tid. Lite stop motion. Låg rätt i 90-talet, liksom. Ja. I linje med. Det är lite stopp motion. <laughs> det det. Lite dålig CGI. Och väldigt ja. såhär 90-tal. Det alltså, från 95 så... Ja. <laughs> Vi har ju inte riktigt lyckats med i CGI-när igen ju. Nej, det kan man inte säga. I Linda. Men ja, det är en sån film jag mest har satt att förbi jag har sett lite. Ja, en sjuk. Alltså, den har ju fått en uppföljare och sen även en serie efter detta också. Ja. Och sen en rebirth för... för 6-7 år sedan tror jag. För tv och så. Jag tror det till och med bara var för nätet. Med ganska fina skådespelare och så. Alltså, mm -hmm. De gjorde en, en verklig teck på det. Mm -hmm. Som faktiskt var hjälpbar. Och väldigt korta avsnitt. och lite så här, Värd att titta på. Ja. Men äh, det är en underhjälpande film. Det, det är väldigt 90-tal med klyftor och så här. Men... One-liners. <laughs> Nej men uh, det, det går att motstå uh, Christopher Lambert heller mm. <laughs> Helt heller underbart. Det här jävla skrattet <laughs> I don't think so <laughs> Nej det är häftigt <laughs> uh -uh. I don't think so <laughs> Men ja, vi, vi byter genre då Lara Croft, Tomb Raider 2001 Angelina Jolie Mm Jag såg på bio till och med Ja fan Det gjorde inte jag Och det jag var ganska glad Över att jag inte så gjorde det ja, den. Det kan, den är lite som lite Indiana Jones stil Ja Den här känslan fick jag Att Typ Indiana Jones möter Pierce Brosnans James Bond Mm På gott ont <laughs> Nothing a good way <laughs> Det är äventyr men det blev för mycket action av det tycker jag. Ja, nu har inte jag spelat spelen men det kan få mer inte lika mycket action utan mer strategi och, och... och försöka klura ett pussel. Och... Ja, precis. Ja, det blir ju blir lite action där också men jag inte på alls på samma sätt som jag tycker att det blir i denna filmen. Nej, blir... ja, vi körde med Hollywood action hållet. Ja, verkligen. Ja, men... en film av sin tid. Uh, gick bara för Angelina Jolie. Fanns ja, på alla släppar ja, och paniktrender. No det gick väl. Det gick ju uh, <laughs> <laughs> <laughs> bara för filmen också alltså, för de fick en uppföljare. Uh, När år jag senare? Ja. ja. Uh. Mm. Det var det första gången vi fick se den är Craig. Det, var min första uh, ja, ja. Precis, det, det är min också. Och ja. det brukar ju. Uh, Angelina Jolie är en amerikan och spelar Lara Croft som är engelsk ja, just det. Daniel Craig är engelsman som spelar amerikan. Amerikaner. Varför gör de så? Gör de ibland. Sen lite häftigt att John Voight Angelina Jolie's riktiga pappa spelar Lara Crofts pappa i filmen också. Mm. Det enda logiska. <laughs> de... Är det innan av, de avbryts? Typ. Ja, det kan man tänka sig. De kanske, har de blivit vänner där igen? Eller? Men ja, jag, jag vet inte alls. Om båda börjar filmarna eller vad, tar du och får börja? Ja precis. Mm. För inte sett är, Det är samma och korn, kan jag tycker. Ja. Jag tycker vi raskar vidare till lite skräck. Raskar vidare av isen tror jag. Det <laughs> är <laughs> jul till dem. Reven raskar av ris. Bayo Hasseld från 19, 1996. What's spel från Japan översattes till Resident Evil. Ah, okej okay. Resident Evil och blev film 2002 av Paul vs Anderson. Ah, kom igen. Mortal Kombat. <laughs> Mortal Kombat. <laughs> uh, Mila Jovovich som huvudrollen har för mm. även Michelle Rodriguez som. Det måste ha en tuff bud. Jep. Och hon, uh, hon har sagt till sin agent Att blir denna film Så ska jag vara med i den mm -hmm. Så det första spelet är läskigt <laughs> Ja det är Jag hade berättat hur det blev ett skitskare ja, När jag spelar uppföljaren då, ja. mm. uh, Vi får även James Pioffoy ja, ja. Som du känner igen från Rome ja, att, uh, George A. Romero den här stora zombie Skräcknestorm <laughs> Framförallt när det gäller zombies äh. Gjorde ett manus Med karaktärer från spelet Som var väldigt Troget spelet från första början mm. Men uh, han lämnade Redan 99 Efter bråk om manuset då. Okay. Så jag undrar hur den Hans version hade blivit äh. Så jag får inte musiken av bland annat Marilyn Manson ja, känns som jag skår för en gångs skull. Jag mm. tyckte det var, det var nästan den bästa med filmen. Mm. <laughs> Någorlunda trog trogen lite för mycket action i mellanhet. Jag får se <laughs> ja, som så sig på det. Ja. Det är klart det är vad den unga spelande publiken vill ha. Så tänker ja, precis. – You're all going to die down here. – jag tycker det genomsyrar hela den här filmserien för... Uh, – jag, film, jag tror det blev sju filmer i, i slutändan. Mm. – Är de klara nu eller? – Ja, åtminstone med uh, Mila Jovovich. – Men det har vi snackat om en reboot. Mm – -hmm. Ja. – Ja, det, det har jag längtat efter för... Uh, för, för spelserien har faktiskt lidit av samma problem att i slutändan har det bara handlat om att skjuta zombies mm -hmm. eller smittade människor ja. men nu ganska nyligen i år tror jag det var så kom Resident Evil 7 ut mm. som spel, jag tror till och med <laughs> den sjunde filmen kom ut i år också mm. men äh, spelet gick ut tillbaka till grunden att det handlar om att skrämma Spelaren lite ja. Samtidigt som man försöker hitta på Pussel och Skjuta zombies Men det är, det är, liksom inte, det är ganska sparsmakat Med det i första mm. spelet i alla fall okay. Så jag, jag har hopp om Den här nya rebooten Som kommer då. ja Så länge folk vet vad de gör <laughs> Måste bara döja sig för alla Ska gör ja. alla nöjda ja, håll oss till visionen ja för, det, för, för Andra filmen Tycker jag är väldigt troget Både res, äh, Resident Evil 2 och 3 I spelet mm. Det är många element Där som är med i spelen också mm. Men äh, Där har du redan gått över lite till action I spelen också mm. Men äh, sen ballar du Helt och hållet i trean Där ni nästan känner att äh, Dawn of the Dead möter Man Max mm. För att sen gå tillbaka Nästan till det normala i fyran Ja <laughs> Det blev det, det väldigt konstigt Alltihopa mm. Så ska ni säga den så säg ettan Kanske tvåan Om ni gillar spelserien Men håll er där <laughs> <Jag säger> <laughs> ja. <laughs> ja vi får se Silent Hill från 2006 mm. Den tyckte jag faktiskt var bra den Ja det är alltså. Riktigt läskig Ja och så bra skådespel Jag tyckte det började det ganska kluschigt och sådär Ja det kan jag vara mig om Ska Jag började lite säga Vad är detta för någonting Men det tar sig alltså ja. Bra spela av Reda Mitchell Vi har Sean Bean mm. Laurie Holden som vi har nämnt Både Jim Carrey och Stephen King Och nu gör med alla Frank darabont produktioner ja, just. Och så Kim Coates Från Suns of Anarchy Ja, just det. Tig. Kom en uppföljare 2012 som jag tyvärr inte har hunnit se med Malcolm McDowell och Kit Harrington från mm. Game of Thrones och Carrie-Anne Moss bland annat. Så, så, så det är nog ingen bra film med tanke på skådespelarna som är med och så har man ändå inte hört talas om dem direkt. Nej, jag har kollat upp den lite grann och den verkar ganska avskydd. Ja <laughs> Men en film som jag tror ändå gick Helt okej okay var väl Prince of Persia mm, Sense oklart. of Time ja. 2010 jag tror den, var, den var ju väldigt påkostad Så mm. jag vet inte Vågar inte riktigt säga om den Blev en hit eller en flop Nej, hit vet fan. jag fan Men kanske gick okej okay. Jag har ja. inga siffror på det dig <laughs> Hur kommer jag ihåg att den kom Men <laughs> det Sen var det det att har hört så mycket sen. Du tittade inte på den i alla fall. Jo, ja, det gjorde jag nu här om veckan. Ja, precis. Jag menar, du tittade inte på den då när den kom? Till... Nej, den verkar inte så lockande faktiskt. Ja, nej. Uh, baserat på ett spel med samma titel då, från 2003. Men det första Prince of Persia-spelet kom redan 1989. har spelat spelat det. En spelart, uh, jag spelade någon Nintendo-version. Uh, jag tyckte det var så störigt för den här karaktären. Men spelade han hoppa in i vägen så fastnade han där och sen <laughs> han kravlade sig fast på vägen men sen ja, det var skitsvårt att hoppa därifrån typ ja, jag spelade jag på dator jag har dator, okej okay. ja, kan mina kusiner det ganska primitivt <laughs> det var man så, han rörde sig framåt liksom styckvis i profil så ja, hög så... man en svärd man. <hup> <hup> <hup> det, var, det, det var ganska basic men det var det man hade jag kallar julenhall som hur var jag måste som charles uh, typ ja oh. uh, yeah. lite motstridigt där i början men ja uh, yeah. mm. kan man säga yeah. ben kingsley som uh, lite bad guy ja ja här för mullinäs lite comic relief yeah. kan man säga och Toby Cabell som jag har nämnt i många avsnitt Tidigare Spelar bror till har Gyllenhaal också ja. Men jag gillar den här faktiskt alltså mm -hmm. Den har sina, sina Skavankar eller så. Men jag, jag tycker den Är en helt klart godkänd Popcornrolle Ingen sön som man tar fram ord den är, måste du säga men... Nej, Habil ja, det, är, det är inte för skam att titta på den här Nej Nej vad säger ja. Grinna precis. <laughs> vi går tillbaka till fighting nu. Mm. Vi nämnde ett, ett, spel, ett spel tidigare, Tekken. Ja. Från 2010. Det uh. kom som spel 1994. Animerad okay. film 1998, som jag tyckte faktiskt var helt okej. Bra musik och enligt min smak i alla fall. Mm. Och här har vi ju också Kari Hiroyuki Tagawa. Han spelar den här Afjuvar oh, Heihashi Mishima <laughs> <Heihashi. laughs> Jag hela den här spelserien handlar om Mishima 1. Den börjar med Hashi, Mishima som är en, en bad guy. Ja. Som är elak sin son. De har och i kroppen har de typ något som kallas D-D DD jagusgenen eller något sånt här så att de kan bringa fram djävulen inom, inom sig. Kult. I alla fall ja, den yes. den var ingen hit. Jag, jag har spelat de flesta spelen från Tekken 2 framåt, men ja, jag blev jag blev för den. igen föredrar jag den animerade från 98. Ja, det känns ju alltså rent spontant som inte dit jag hade väntat mig. Ja, <laughs> animerat känns ju rätt rimligt på något sätt. Ja faktiskt. Som man känner igen då. <laughs> alltså du vanlig 2D. Ja detta är ju 2D jag mm. att ju. Fick en uppföljare 2014 som man typ inte hör talas om. Men... Av <laughs> god anledning kanske. Ja, förmodligen. Nej, nej, jag kan inte rekommendera denna filmen. Och det kan jag inte göra min nästa heller som faktiskt inte är ett tv-spel utan baserat på ett plass-spel. Oh eller, dear. Eller re, redan på 30-talet så fanns det som ett anteckningsblocksspel när man själv ritade ut Ja, ja jag tror vad vi är på väg här. Sänka skepp Sänka alltså. fartyg eller heter det väl? Heter det inte? Sänka skepp Kört på alla många namn Ja. På engelska heter det Battleship i alla fall 2012 gjorde de en film på detta skitet Hur tänkte de då? Nej men jag alltså säga att det är baserat på Ja, men <laughs> det är så jävla har, har du sett filmen? Ja Och ja. ser du slutet så förstår du varför det är baserat på det här spelet Man missbrukar ordet baserat på det här Det blir ett plastspel 1967 i alla fall mm. ja, Det är ju inte vanliga skepp man sänker i den här filmen Utan det är utomjordningar som kommer för att erövra jorden Ja herregud i huvudrollen har vi Taylor Kitsch Som Alex hoppar mm. Och uh, jag tycker nästan synd Om den här Taylor Kitsch För typ allt han rör vi blir skit Åh oh, Vad har vi i Taylor Kitsch I annars? Jo vi yeah. har han i uh, Den fruktansvärda X-Men-filmen X-Men Origins Wolverine han spelar uh, jag har Gambit <laughs> så han har inte huvudrollen där, men mm. han har det i John Carter Disney-satsningen ja, som mm. gick åt helvete mm. så jag, jag kan väl inte påstå direkt att det är hans fel egentligen han har ju inte valt ut rätt filmer till han alltså. han är inte 100% värdelös utan det är många andra faktorer som spelar. <laughs> <laughs> i rolllistan hittar vi ju även vår egen Alexander Skarsgård Ja. Han är ju med väldigt kort. Ja, just det. Jag tror att han hade typ huvudraden. <laughs> och sen får vi inte glömma Liam Nielsen. Varför? Varför? <laughs> det var jag också. Sen har vi ju även Rihanna. Hon mm. har inte gjort så mycket med dig. Äh, <laughs> regissören. Tyckte jag såg henne i en intervju. Han den här misshandeln av uh, Chris Brown precis. Och då känner han, Jag kan hon liksom göra den här intervjun med värdhet. Ja då kan hon skådespela också. Mm. Men ja, vet, Den kopplingen kan jag inte uh, förstå. Sen har vi din favorit från Ghostbusters 2 också. Peter McNichol. Ah. Janosch. Inte med honom som skådespel. Mm. Ja, ja. längre sedan man ser honom. Ja. Nej, den här filmen är, Nej, jag genomled. Alltså jag hon har fan jag inte om jag hellre tittar på Super Mario än faktiskt. Uh, fint. Ja fint Jag är så extrem jag var så överraskad när jag inte hitta Michael Bates namn någonstans i eftertexterna. Jag tänkte uh, verkligen alltså det är så jävla adrenalinstein din Din um, jag okay, samman action och, och så jävla Nationalistisk. Det är ju sponsrat av. Navy SEALs i alla fall. ja de är väldigt inblandade i alla fall. Armenia. ja. Och det är honördigt. Och så kommer den gamla gardet och ska hjälpa till att rädda dem på slutet. Och det är ju honör. Så att det blir provocerat. Jag skrattar och varierar om vartannat. Vid ett tillfälle tänkte jag. Det kommer säkert att slänga en acd låt och tänka som helst. Och så händer det. <laughs> Jag inte ju rakt ut alltså, Det är en parodi yeah. Bay parodi alltså, kan när, den, när de faktiskt börjar spela Sänka skepp på den här båten ja. Det är det enda sättet att besegra De här <laughs> skepparna alltså, Då kommer det igång liksom, Sån alltså, spännande musik liksom. Precis som att Nu jävlar, nu, nu, nu händer ju detta Jesp ja. <laughs> men det avtog ganska snabbt när man liksom, alltså, inser att de sitter och spelar att alltså, sänka skepp just nu ja. <laughs> vad med nu publiken vad är det nu det händer det man skulle dra igång Star Wars temat och börja spela schack ja. <laughs> episk musik till schack ja, haveré alltså. ja. om vi ska gå tillbaka lite Doom. Mm. Sett, ja? yeah. Nej, jag har faktiskt inte gjort Med spelat spelat. och uh, Dwayne Johnson. Mm. Tyckte jag faktiskt var helt okej. Okay. Det är väl slutet som blir lite häftigt när man får säga hans från ja, precis. Mm. Baserat på de gamla spelen som han spelade. Utan Doom 2 har jag spelat mycket. Ja, samma här. Ja. I Men det känns som det är mer baserat på. Doom 3 som kom ut mycket, mycket senare. Mm. Och, eh, förmodligen vid en tidpunkt där eh, jag i alla fall inte var så intresserad av first-person shooter som de kallas. Mm. Och detta är ju innan eh, Dwayne Johnson verkligen har sluta sig in på marknaden också. Det är ju mm. innan alla Fast and Furious-filmer. och, Furious -filmer och Baywatch... The jewel in the crown. Han har åtminstone gjort Scorpion King. Det <tar> mest <minstare>. Ja, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, i alla fall. Welcome to the world of Warcraft. Warcraft, The Beginning, såg vi ju förra året. Yeah. Alltså. Har vi pratat om så vi var den så har vi kanske inte nämnt så jävla mycket. Nah. Baserat på spelar som kom 1994 Ja, det är väl så om man har spelat spelen och är en stort fan av den så har man kanske större still... glädje av det. Ja, precis ja, det kan jag nog hålla med om. Jag, jag, jag blev nöjd för jag har ju jag har spelat första spelet så väldigt mycket men mm. tvåan och trean har jag spelat den en hel del. Och när jag spelar trean så känner jag att alltså, det är lite så jävla häftigt som, uh, som film. Och jag tyckte att jag tyckte de gick rätt väg också, att okay. alltså. börja från början då Liksom vet du slipper? det ska bli något mer egentligen Får ja, de, för dis de diskuterar äh, en uppföljare men det kan bli ett helt annat filmbolag som producerar ja. och, äh, det kan bli pannkaka av allt absolut har vi lärt oss ja, jag, ty jag tycker det är synd för att det finns väldigt mycket potential i den här filmen jag. Mm. väldigt underhållande och väldigt ja. välgjord jag blir imponerad av Sid Jain i den här filmen. Ja, det är För det en av mina största farhågor liksom att hur ska de lyckas få de här orkorna att se trovärdiga ut. För jag tycker att det fallerar oftast på ögonen. Ja. Men det var så jävla bra gjort. Så nej, jag tycker att det är synd att det ska bli sånt trul. Mm, men inte så konstigt att man inte får funderat den när det är en riskabel genre. Det är ingen creditsjön på något sätt. Det har ju gått och tillvittats ja. så många gånger. Men här, här, är, så, här är så mycket historia att de kan bygga på. För, för när spelar kom 94, där har de inte jättemycket historia. De ja. har lite där emellan banorna man spelar på. För det är ett ja, så, ja. strategispel. Mm. Men så förklarar, förklarar de ganska. Äh, råder ganska vad som händer i filmen faktiskt också. Att, mm. ja, nu, ska du, nu ska du rädda den här. Och, Trollkaren har yeah. förrott oss. Och yeah. jag, något jag hade spelat det men jag har suttit bredvid människor som har spelat det och fy fan vad tråkigt man har haft det. <laughs> <laughs> ja. Ja, men Det är nej, något som man ska spela själv. Och det är inte, jag, jag har inte tyckt att just spelandet var roligt utan det är mer storyn. I, ja, det har kommit böcker och sånt ja. och, och Många av de här böckerna har ju fyllt ut historierna i de gamla spelen också. Mm. De, de har ju gett mer kött på benen. Ja. Så det tycker jag är, där, där är så, på grund av böckerna så har det kommit mycket mer historia som du kan göra bra film på. Mm. Mer kött på benen. Bara ja. att anstänga sig. Precis. Tänja ut. Fyll dig själv. Det är att göra gör något av det. Ja. Och för detta är ju det, det har ju blivit så väldigt mainstream bland spelarna också att spela Vov eller, Vov eller vad de kallar det mm. World of Warcraft Något som jag inte riktigt förstår mig på men okay. Jag är jävligt klar att de valde Att gå tillbaka till grunden Och berätta hur det började mm. Sen har vi ju även Assassin's Creed från Ea Vi tittar på Den blev jag tyvärr lite besviken på Ja det var ingen högre <laughs> Jag tror den hade gjort sig bättre Som serie faktiskt Ja, det är en HBO-producerad serie. Jag gillar verkligen premissen där att de kan gå tillbaka i minnet och se tillbaka i förfärders minnen och ja. Ja, det är en spännande lite skruvad premiss liksom. <laughs> något, <laughs> ja. något man kan göra med det är under och det goda liksom uh, templar som har pågått i flera tusen år. och ja. genom historien jag älskar historia så det. och de här minnena som spelas upp i filmen är så jävla välgjorda också de här slagen i medeltida Spanien är det. så jävla snyggt så jag tycker det är synd att de inte har det mer men det kostar väl kanske för mycket. Vi kunde för att Alicia vi i den här filmen också till. Mm. Yeah, men, klart men hon, mm. ja klart popgung då. att göra Jason Bourne istället för så det här välkända Leap of faith när han hoppar Jävla långt. Det var tydligen äkta. Det längsta shoppet de har gjort på 35 år. Okej. Stunt menar du? Ja. Vad jag har hört så ska 80% av filmen vara inspelad på riktigt. Mm. Så resan är CGI. Intressant fakta, men det är uppe inte hela vägen. <laughs> det är en uh, bra space. slutprodukt. Alltså. Jag undrar om inte filmen hade varit bättre om de hade Gjort en filmatisering av första, första spelet istället. Mm. För det är detta slöst Ja, för den enda karaktären som finns med i spelserien är äh, Rickin som spelas av Jeremy Arons mm -hmm. Annars så är det helt nya karaktärer. Mm. Men äh, jag kan ändå tycka att de olika karaktärerna är baserade på karaktärer i första spelet. Och tanken från början var att det skulle vara en filmatisering av första spelet. Så blev det en kompromiss i slutändan Ja istället så valde de att jag de en film Av första spelet Du vet de som har spelat Första spelet och klarat det är hur Filmen slutar mm, ja. Så det var väl lite så De tänkte höra för mig Men ja, det är väldigt sällan det går bra Nej, det är verkligen en i den här gången. Vi <laughs> ska till mycket vind i man ähm, Men det den jag känner har mest potential är Warcraft i så länge Jag hoppades verkligen på Assassin's Creed för jag älskar verkligen historierna i spelen. Mm. Men äh, nej, jag tyckte den föll lite platt även om vi har svenskt i Mattias Varela. Ja just det. Och det är ju via jävligt påsk och det sa så fastband och Kötillar. Ja, verkligen. Brenna Gleeson. Synd på så rara äter. Vad sa du? Ja, i alla fall. Det är spelfilmer. Vad kan man kalla det så? Spel, ja, spel, spelfilmer. Har vi framtiden? Vi har en Tomb Raider. Det ja, är Tomb Raider med Alicia Vikander. Ja, Vikander. Den tror jag kan bli spännande. Mm. känns som baserat på det senaste spelet med Tomb Raider som kom ut. För något älsen, mm. Mm. Det går väldigt bra för Alicia Hur ja. sen detta skulle Sätta köp ja, <laughs> i det. den Och lyckas Någon är en duktig agent Jag tror det kan gå vägen Absolut. Uh... Vad vill vi säga då? Vill du vi säga worms? <laughs> <laughs> Nja donkey! Nja donkey! My kingdom for a donkey! Vi har ju Angry Birds sedan ju Ja, <laughs> ja. då? festlig Mer för de yngre. Yeah, faktiskt, ja, Faktiskt min, dot min dotter gillar. Honom. Men ja, uh, jag. Uh, worm, så har det ordet, jag är så mycket. Nu kan jag få det rätt roligt. Samtidigt som man gör krigsfilmer för barn, det är kanske lite svårt att få rätt ton ja, Eller funkar kanske lite mer som kortfilmer. Eller som för, ja, just det. De var man ju på när av. Det kan de ju ja, ja, funka som alltså, så, så, så, det. Ja. på det sättet. Lagom mörk mörkton. Ja <laughs> Worms, Worms Det finns ju väldigt många tecknade Eller an, animerade Serier baserade Vi har ju de gamla Mario Vi har Sonic Kommer fick, mm -hmm. fick också Det blev nu så populär Så att det kom en serietidning också Som Oj. jag köpte Och man fick också en egen serie Mm det här jag kanske kunna bli en film. Mm. Medan Ja, framtiden får du utvisa. Ja. Eller vissa. <laughs> Dömen lär inte sluta försöka, då, uppenbarligen. Det finns faktiskt en, äh, en spelserie som heter Uncharted. Mm. Ja, det, det är lite Tomb Raider över det. Någon gravplundrare som åker runt och löser mysterier. Typ. Indiana Ja, det, är, mm. det känns väldigt inspirerat av Indiana Jones kanske inspirerat både av Indiana Jones och Tomb Raider mm. det hade kunnat kunde bli en bra film också, tror jag mm. jag tror att till och med att, jag vet att snacka om det, så det kanske kommer i framtiden, men vad jag har just nu så vet jag bara Tomb Raider mm. nu har jag inte riktigt bra koll på det jag säger även det där när jag har nämnt alltså, möj möjlig reboot av Resident Evil och Ja, lite precis. Ja. Så alltså, vi får säga helt enkelt. Jag håller det lite öppet. Men med det, tackar vi för oss här gången. Ja, tack för oss. Det var trevligt. Och det blev ingen, inget den denna gång heller. Det har vi gjort till dig, Ja, <laughs> ja. Har det bara så länge. Tack för oss, hej. Du har lyssnat på Projektorn rullar med Alexander och Max. Du kan mejla oss på podcast Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte vissa i biomarkret!